Këto janë pjeset bëtë mire të javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën atë prende, nga ora 7 dhe i në ditë. This is Club FM. Hello, hello, hello, t'u a Lipa mi shtashur, nga familja Lipa. Mm, bravo, let's dance. Përqen shumë kjo. 8, minuta, un jeri, Lorin, ora shtë një tete e në setë minuta, unë jam blendit të bashkë me jeri. Mëngjesit, mëngjesit, mëngjesit, mëngjesit, mëngjesit. Mëngjesit, mëngjesit, mëngjesit, mëngjesit. Mëngjesit, mëngjesit, më Në valet e Krab FM në 104, edhe në ekran e Krab FM E se si e digjoj së është në tim sot? Si e digjoj Nuk e ti Në ato, e digjoj di pak këshu, sigur më kumbon e tjerë e tjerë për po. Nuk e ti di si digjoj, a që a thonë ata e inginierën dhe ndih? Shumë mirë digjoj atë Shumë mirë digjoj atë? Okej, okay. nise Do në thonë, mund t'isht edhe më mirë, po Shumë, je bërë në parametra Jemë ja, uh, në parametra <laughs> Po ju jo thoshim edhe premtend që Altini Altini ka disa filtra për zërin tim, sigurisht. Ëh që nëse nuk do ta dgjojmë në radio, të, në, jo në radio, tingllon disha disha tjetër. Është më tepër kështu. Është është më tepër kështu zërimi vërtet. Sesa sa, se sa kështu si e bën uh, që tinglloi Altini. Bravo Altin, falem. Falem. Derin! Shumë mirë kështu. Ëm. Um, Çu mm jë -hmm. konflasia është mikrofon? Jo, jo, nuk më. Të tjerë gjë, kur mikrofon, e plasë mikrofonin pastaj komplet tjetër gjë. Apo ja. jo. Atëre. Mundoa, mundoa, mundoa, bëj më të mirën timen. Je nilshi! Je fantastik bare! Bravo Altin, bravo. Wow. Apo jo je. Pam. Ejeri ka një gjef, ejeri më të gjithmonë në... Priti dhe altini parasit në tuash në një gjef. Se e më shumë... Jere, eko të të dhejmë një gjef! Një sekundë të të të të të të të të të të të të të të mikrofonat. Të të të të drejtë nuk më shqetë të më farë, zërry. Ale mde! E musë fa bëgë e filtrin. Jo, Lori, tarë një të gjitha. Ajo, është filtrim. Quet... Oke, parës e ka shueta ti testosterone this is club fm i've lost the use of my heart Në bjaltin A tërë jeri vishët? Ja Griset Ja është ja. send Ja është një bima Ja, ja. Ha Ha Ha Ha Ja Sa mërën përë Nuk ka, eh? mm, mm, është. Jaj, është dukuri natyrore? Ja. Jo. Një një sjellje e njerëut. Po. Po, po. Një sjellje e njerëut për një mënyrë mund të quajmë do të thjellë. Por jo e kafshës, vetëm e njerëut. As e njëoën te kafshët. Ëh, do shta edhe kafshët mund ta kenë. Po ja të gjitha. Është ngërdhëshja e tyre. Po mosu ngatërro me kafshë. Jo, jo. Ska lidhje me kafshë. Është një sjellje pozitive, pozitive. Unë mendojse se jo. Jo, ose kam shumë çeft. Jo, çfarë janë? Intriga. Jo, ja, jo. Ja. Pra megjithëse është pozitive është një sjellje si negative tek njeriu. Ëh. Mhm. Një sjellje si negative tek njeriu. Është kanë nga ata që kur e kanë këto edhe e ecin jetore. Por është çështje diman si e shikon. Ëh? Jo, çfarë është jo. Jo. Jo. Jo. Vëmë. Jo. Ja. Spifja. Jo. Ja. Një sjellje negative tek njeriu. Po. Non, po, non, pa, didnt, po. Ka njerëz që e kanë me shumicë madje. E kanë kështu g. Jo, çfarë është g-ja? Gënjeshtra. Ya, yeah. pá, isto. Pá, emi afer. Au. Oh. Sp. Mas. Sp. C'est quoi, ya? M, mastrus yo, sp. Ya. Shpikjën e në tham, jo. Uh, Gënje e tha shumë çfarë. Nuk ka të bëjmë gënjeshtrën siç po e mendoni ju. Nuk ka të bëjmë gënjeshtrën. Mm, ja, pra jeri pse na kanalizon Kani... tani këtu si do të na vonojmë vajzat. Të, të, të, të, të. S's'ka ko? Jo, çfarë to janë? Tradtia. Jo, s's'ka që ke. Jo, jo, nuk është ashi keq. Jo, jo, jo. Nuk është ashi keq të tradhion. Të shi, sa kur dikush e ka mund të eci dhe përpara në jetë nëpërmjet kësaj gjëje. Eh, uh, mund vetëti? Po, patjetër. Jo, asoj as më, çfarë janë? Servilizmi, po mendoj unë. Kur thua servilje shumë afër. Jo. Hipokrit. Jo, më jo, pa u larguar. Servilje, në ato era. Servilimi, të servilimi, po pra. Kur je servil çon bën L, fillon me L. Ah. L. L. Mi lëpirës. Jo, jo, jo, sigatro, me L fillon. L, shumë mirë atë edhe onte lëpirja isha, po. Jo. L l la la la po jo k fjala e tretë si uh, gërma e tretë më thafë jo la krori la <laughs> jo jo ma jo la kimi jo jo jo ah like uh. da la la la la la inseguini seconda është sjellje apo është person është sjellje më thash është një sjellje një lut është ai që don të thille apo është ai që bën thëmor di një një la lan nj lan bon jo lan jo lan jo garaž As nuk lan, ja. lan dhe aishet bën la dikujq për të ndzir do bik për oh. veten Aha, Aha baro si më katar Pa Pa Aha, i okay, bën të tila I bën të tila I bën të tila, la, bën la, të tila. La, I bën të tila Bravo, bravo, bravo o, Valim një, mm, goza <clears throat> U lodhë të një që që në anafalni O po bra, jerë edhe dinte që këshu bën për para në jetë Edhe më thonë. Disa da, bëjmë për para, o ta thash. Për pikë të si kështë. Kështë di. Fsheh <laughs> Zoti. Po. This is Club FM. 100.4. Okej okay, gjorsha, jeni fjalën tonë. Është kthimi i çaratës tani. Ju që na djoni jeni mirëpritur që të luani miqdashur. Duhet zbuloni se cila është fjala që u nda Ardini Fshehim, gat vajzat, vajzat bëjmë pyetjen e përgjigjemi ndershmërisht. Dhe nëse atoja dalin të zbulen këllën tonë, këshu qoftë, ju duhet të atërgonin në 069 27 222. Êshtë er send? Ja. Jo. Një gjë që hahet? Ja. Jo. No. Shihet? Po, Pao. shihet. Êshtë një sielje e një rjut? Ja. Jo. Jo. Dhiçka e që bunë një rjut? Jo. Po. Po. Dhiçka e mirë? Do, në mir? katë të, unë më ndoj që kada që janë mund të jetë natyrore, mund të jetë edhe e bër nga njeriu. Nga dora e njeriu. Artificiale pastaj. Artificiale, por un mendoj më shumë ka artificiale. Se këto janë diçka që duan edhe njeriu i bën vazhdimisht, por janë në disa janë që natyra i ka krijuar. Është diçka e mirë? Po, thao shafa, thao pozitive deri, por nuk është se A kemi në shtëpi të ty. Përveç se ti nuk do të përfundosh. Po nuk është se ndultem. Aty. Si, si, si, si. Për njëjëmi po e kurti përfundon aty. G. Një g. Gjëra, grop yeah, yeah, yeah, yeah. e ka fjalë. Jo, jo. Jo, ieri por jeni në logjikën e. Jam më pas. Ja, ja. Pam. Dhe më ju japun. A mund të ti bëni pse pritet asnjë shik spekti? Pu, pu, pu. I pus. Puset. Jo. Jo. Jo. Mmm. Po e thellësh yeah. ke në rrugë ka të tilla? Ka, mund t'jeta thellë ose jo? Nuk do të. Mund të jetë brenda në rrugë. Mund të jetë thellë ose jo? Mund të jetë thellë, mund të jetë cekët. Ose i thell apo i cekët? Ani një gjë të tillë ne mund ta kemi në shtëpi? Po vdesh apo vdesh në nënën e shtëpijës. Ti vdesh edhe e bën, po mundu të ishte normal. Nuk është mirë atje. Kanë një të tillë p. Po kanë atë, ëh? K t. Fë jo, jashtë lëmë më pa. Jo, pishinë po më. Ne themo më pa, jo, gojë, kundet nuk është ash as qeç sa në pishinë. Po lë lë. Është një gjë që e bën njeriu që ka shumë të tilla, ka. Mund të jetë Donë në termin e parë është diçka që bëhet në natyrë, po them për jashtë. Po. Por ka të tilla që janë edhe televizori. Televizori. Po. Televizori. Televizori, televizioni. Ose televiziv. Duket se po i jep, mos ndihet më ndihmë. Okej, nuk e jap më. As i jesh atë, shpesh. As i jesh praft, ai dha, ai pothuajse dha. Mund të jë diçka televizori. Mund të jë diçka në televizori, po. Asnjë farë. Një dim tjetër i lutem. Okej, le të mos. Mund jetë ose fryt i Kazmës ose fryt i Telecomands. Ose po. Nuk mund ta ndërpresësh. Nuk mund ta ndërpresësh faktë bazës. Ajeri i baza e ke ditë. Po se kjo të lëre. Bravo. Je po deshe, po pëlqeu, po siç e u ndro. Je po deshe, ndro kuvi. Aderë, aderë, është një. 4K. Okay. Uh, <laughs> <p 'es? laughs> 4K nuk e di çfarë ka. Vërtet një K televiziv apo një K i murave të bardha, po të them. A mund të jap pak këngën e Randës Altinit? Ëh, po, patjetër. S'i di diçka sot këtu, nuk e di. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, mirëm në Gjesi Good morning, mirëm në Gjesi Hello Hello Hello Hello Kemi oltë në të një që të një api pak Pak freskin emision Qështë kjo e lërnë Duëm fituësi në Panama Po ko Po të tjetër e ke është qështë në shumë është Gjesi zërë hotet në në të imbaronumri Fitohë në 2 bileta për në Cineplex Bravo Bravo i shoftë Gjesit Tam, tam, Jessie, tam. Jesse, Jesse, Jesse. Okay, it's carunci. Falem dit. Jessit. Apo gesit. It's okay. Subramus. Po dëgjojmë një gjithçka. Ka një hafi sy. Ka një hafi. Po s'e kuptoj pse duhet të jetë kjo sirena atë. Çfarë? Sirena. S'vesh shëtan. Ës si linjë telefoni kur e lë telefonin hapur. Ulit dia, ulit dia. Pakaj shumë. Ja. A, është rënë as tash, as tash. A shironi mëzi? Sireni, më dukti telefoni lëndhapor. Po dihet, po dihet ndërsa ku jemi. Superagë, çdo që është ok. Prandaj u bëqësh vrap. Vazdojmë. Atëre. Zërsë së fundit ashere. Mhm. Faleminderit Lori, na kishe munguar Lori. Faleminderit Lori, jale vërtet. Atëre, le të bëjmë tani përgjigjet e popquicit shumë shpejt. Mhm. Fjala të gjitha fillojnë me n edhe olta të na jap emrin e një fituesi, le të shohim. U shegadar nuk kishin të vështira. Ja. Gati? Gati. Pyetja nr. 1. Këshilltar ligjori ngarkuar për kryerjen e disa veprimeve juridike. Do ia djeg makinën Altinit. Sepo kishte një dhun mes me Altit, pra Altini më goditi. Nuk, nuk, nuk një, ojta do ta them edhe një herë, nuk i djeg dhunë makinat, i djeg dashurinë. Pasion. Pasioni e pa dashuria. Apo më regjisor po pasioni. Hey hey hey hey. A komencojm pra. <laughs> <Not there. laughs> <laughs> <do? laughs> të marr përgjigjen e saktë. Qëshëtar ligjori ngarkuar për kryerjen e disa veprimeve juridike. Noter, noter. Po dhutojnë këta mars... <laughs> të dy. Sa koncept shkoan me seriozisht. Kta flasin për krim pasioni, dashuri deri në djegje makinash. Ju s'di flet për noter. Po. Çfarë është më interesante? Absolutisht, çështja e altinit dorës. Noter me ato gaxhiminj që atje vijnë kultiv. Pini numër 2. Po. Në çdon vend, në çdon an, kudo. ë Nga do Nga do, bravo Bravo, bravo Filon me në është përgjigje në sakt Olta Pa Të lutem përshendro këtu Këtu jam Lërë të ashurin E kam lën E ka ka i kur në pun të ashurin Ja është Ja është emision pun, Pa, pa. Ja është emision Kësha fjallin për të ashurin e emisionit Pa, pa, pa. Ka të shurin e emision Olta Mos e maho Që maho nësë do gjë Pa, pojdo të Nihilist Bravo Bravo da. Në sakt Bravo Olta jat kësaj kohe ndërkoh ndërkoh bravo bravo bravo e ke gjetur të lumë kush është fituesi Dilda 364 i mor numerin fiton dhuratën nga Electronic Line një lule o kush e këndon këtu nina nina nina nina nuk e di pse nuk e di pse më erri tash kush e këndon në kamerën orta Dhe ta bëjmë të <t 'u izan. tër> wicëm wow. Erranda Libohov është a vëja? E, po, kam nësi Erranda është Pa, po Erranda, njësoj është Erranda është gjerë një kërë farë është, s'ikurt fare po Mës të shiko fare, po dhe të a shikojë Martin? Të të qëjmë të një fragment Se mbaj më mëmra një? E përsi të a kërkojmë të? Erranda Libohovë Si e ka titullet Erranda Libohovë, një lure Ta ta ta ta ta. Sa të shkëto? De lule të bardha. Jo. Ëh, s'ka. Jo. Lule. Po shkoja një lule, një se ta nxirr vetëm duke. Kam përshëmë një këtu, më ka qenë meraku, një copë mafianes, lule Zambagu, më vetull Gajtane. Mos e ke. Cila? Buzët më ishin tharë. Buzët më ishin tharë. Jo, jo, nuk është. Ajo është këngë e ujit. Kam ndër, ajo, ajo është ato tjerë. Jo, nuk është ajo, është sigurisht. Po vër një. Po nuk është prandaj. Je sigurt ata? Nuk është. Si yeah. Holta te <laughs> <laughs> bude... mm -mm. yeah. e di kënga në buzët mishin ta. Po prandaj, se është kënga Holta? Nuk e di atë dëgjua atëherë. Kjo është, kjo është që rroft dashuria. Ja. Kjo është buzët mishin ta. Po kjo është buzët mishin ta. Ajo është po që do të tekë ne. Jo, jo. Ja, më më thanian më. Ku di? Jo mi jo. Më thënë dale dale një gatjen. Ti os Halidin? Jo, nuk e ditika. Okej. Kursemon jo, jo. Jo tani. Ter un, vajmuna, teksin. Na ni na ni na ni na ni na ni na. Djalli bardhësh këtu. Djalli bardh. Po ti fole Lori. Lori, po ku je m' Lori? M' Lori ku je ti? Po thoni mo. Kur erdhe tani? Djalli bardh. Wow, seriozisht? Djalli i bardhë. Djalli i bardhë. Ja, është ktheu për vetë për mua. A mos ti kot fare katipuishë. Po dhe drogat e kërkoi do dilta. A po për drogën është apo pse? Se nuk e mbaj mend se. Tu jesa thotë djalli bard Lori? Ja kujtaja. Kur di se si merrin mend e po. Të s'na fikton. Më vjen pak. A shesi po qesh. Kjo është me siguri. Po kjo është para sa merr djalin apo? Ani këtu jam. I ri interpretuar tek. Me të mos ishin zhveshur. Bra, zuat merat. Shtektoj vjenë shtat. Oraja. Atje nga me pemët. Po fikush më fali në. Shtoj ku është droga këtu Lori. Po dëgjojmë se qal drejt Lori. Vetëm pak kohë. Shtë dot njeriu për temën për dulet pamarin asha ke bukur e super kang pani mos faga tjetër sua filloi djalli këtu me djallen e bashkë dashuruar ama ama djalli ai veti se besoi në sy të e buza vaiftet për sy të përse përse makati në ban stre e ban stre Kjo së duroj tos kur të shoh, gjak e shpir të helmuar Kse t'i shkon në të tërë në të berë, vre t'lirin e bekuar Thuam ku shtë të qoj në të shpërin, që o njërka kërputur në rutin Dinë nga këtërë Kërën i shatoninë, kërën kër nuk bëjnë më... Tani i keni me gjithjilet gjitha <laughs> Po, kanë të zhjojnë tjetër, Theti? Kanë të zhjojnë një kërënë të re, po, Eranda kanë të zhjojnë një kërënë të re Që më duksuem bukur, me tëm të tretën, njëshe goqa kërën nga mirë Po, ndështë të gjimi momente dhe për atër Kjo është e, e shekullit, si mm. të ashtë po <coughs> Shëndet e të tjetër Përtë drejt. Ora, senjëriu është që ne e sutishme, unë mund kem të shëditësa vjet pa dëgjuar. Po, ai është. Sot më jesëzova me këtë. Më ndojis më armën fjalët. Au. Më ndai Dalvina. A si po të shtinim me gjithë juve? Si djalli i bardh. Ju thash mos vini nga këtë. Ka i deshët ti. Pyetja që dëgjon dot. Pyetja pyetja për ju tani është, shngjari e nga jeta personale, njerëzit postojnë në Facebook që sipas jush janë dhe të pruara. Për urrëtitën dhe kur bëjnë si të fortë të gjithë, kur në anën tjetër janë njerëz të dobët dhe nuk kanë karakter të tyre, ka shkruar Hilda Sadëngjës. Më Mos e jep akdhe kjo për urrëtitën, <laughs> shumë filozofike. Për urrëtitën Elona ka shkruar kur shkruajnë për vdekjen e ndonjë personi, nuk mendoj se është logjikshme të rishje të shkruash fjalë më ndëngjuese në Facebook. As kujt nuk i bën pështypje. Po mundohen ta kalojnë me familjarët dhe jo në Facebook. Po e drejtë. Jan shumë dakord me Elenon. Bravo Elenon. Kjo pjesë. Me thon trotsh. Nuk mund të ket vdekje në Facebook. Facebook ka ndër. Pjata me mish, lindje, dasmë. Kjo është një gjë që mua ambesis shumë për shkak. Cila? Pjata me mish sekoi të Facebook. Ajo se je vegetariane. Jo, nuk ka lidhje vetëm me mishin. Dy gjëra ambesis mirin. Mishi dhe shkambat e vrarra. Mishi dhe peshku. Jo, akoma nuk e ke. Sa vetëm vetëm fileto pulë do nxirrni që sot te tuti. Ja. Jo, çfarë ka lidhje me gatimin? Ola, mua nuk mbulojën fare kur i postojnë. Topakënd kur janë njerëz që nuk merren apo nuk uh, japin receta ndryshme gatim, ja, gatimi, ha, okay. se kur janë receta gatimi është okay. Receta gatimi është një çë. Është një gjë që është interesante të ti mund të sosh gjëra. Kur është shef kuzhinën tjetër, prapë është gjë tjetër. Normal. Kur tani nxirrësh gicën ti s'e ngatash, hi vetëm Jo, një që mua në beshismu shumë për shumë, ku njerëzit në tjerin foto nga Vjena, Gjeneva, oh, po, po. Roma, ake beshish në New Yorku, Dangoku, jaku, po. jaku jam këtu, Thajlanda, kjo që aty të... Vaqtimi ishtë, do me tënë, e... Si tu ashtë... Nga djetë-pes në djetë, po, në një post. Po, një ditë për shumë në Vjena, 27 foto nga Vjena. Në më duket se nuk shiha ai, të thevfundet. Se mua më duket sikur nuk shihet totalisht kur në momentin që ti bën vetëm foto, foto, foto dhe ti postosh ato. Dhe duhet të checkout atje. Jo, kështu që edhe juat the second you are. Ju keni treguar ne ku keni qenë. Po, po. Por kjo një domethën, më ai trur, sepse unë jam pun. Jam duke është ai qyteti ku unë dua të shkoj një herë. Ai thon, pash pash një vajzë kishim kem pasur turse studentën për para. Ende kishte qenë në Barcelona. Parë ndeshës uh, me, do mm. me ndeshë e Barqa me Rallinë në Madridit, El Clasico shtunën Kjo këshë shqenë në Camp Nou Camp Nou këshë bërë një video për gjithë shokët e shokët e veta mm. um, Nga Camp Nou Ku kjo thosh të Pjallë të të bëbëndësukur, Camp Shumë emocion që jam këtu Me shqisë ajo Dukë që s'kishë të pikë emocion E quan të No Camp uh, Së të t'ju <laughs> <Has laughs> Jam këtu në No Camp mm -hmm. Më në tha E dhe ajo linde të këpëton të që Çe nuk është se m'andjem shumë, domethënë se nuk nuk e kam iden kush luan këtu. Çfarë është kjo? Barca, i dhom këta. <cum> I used to be so happy but watch you here I feel so low. I watch you as you leave but I can never seem to let you go. Cuz was some funny time you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed us then. It's very deep inside but I feel this something you should know. في بي Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Morning, morning, morning Mi shte kënjë ardurë në klubin e mqesit Mi shtashtru i përshëtën e sim qëtë gjitha Ora kësa një nënte, pës të, orë, të dhe të të minuta Unë jam blendik të bashkë më njerin Me mqes Me altinin Hello Mi mqesi e altinin <laughs> me visa Kemi qëtë ashtuk të me ne Një sekundë gati Gati Olterega Ha ha ha ha është edhe Lorin Teresi. Sum sum baita dot. Sum baita dot. Sum baita dot. Sum <laughs> baita. Sum dujse sum baita dot. Dobra. No, no, no. Su. Uh, su diafë dot mm, mm. sum baita dot. Spombaheshat. Fakt kur të del jashtë kontrollit s'e mban dot. Dobra. Mm, mm. mm, mm. Woop, sho be woop, sho be woop, woop be mm. do be woop be shoop. Mm, Ej, ota. Po. Ah, do ambylim tani por duam fituesin e këngës së ditës. Po. La canzone del giorno. Oh, është merita 1 6 5, i si baro numrin, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. E meriton Merita. Bravo Merita. Ndrai goça. Ti je shumë Nuk është ajo Merit. Jo, jo si <laughs> tjetër. E di, e di. Tash mos të fituar mamiot. <laughs> ja. Um, kam um, um, um, mm. një mesazh futboll sa e dëvni këtë oltën. Sa e duam të oltën? E duam këtë, ashtu ju duket. Kur mesajimi, Nesaj, ta, ka, dhe, të erti mesajshmi joj të... Sa un... shumë n'kone? Mun të letzosh pak alë titi Ej, nga dregon të mesajshmi të vetës saj Letzohi e dhumës Letzohi pak nëmërë Letzohi pak nëmërë Ashtë nga mami jojtës Një numër me 6-8 Ha, kushtë daj letzohi nga juve qëmuna? Da e një mandjerë Ja urtëra Një se kao? Letzohi bra Sa të duham i të kishin mami, thotë Ta shumështë për mami asaj Më shvëmë Mami më ma... i'm nuk shkruan mesazhe, më merr <laughs> telefon direkt. Ata <laughs> numri po. mm, mm, mm, mm. di, ma di, Olta se ke numrin. Se kemi dëgjuar ndonjëherë, na marrin telefon, mesazhe, po. Nuk ka kaq shumë. Madi madi, madi mami vetëm sa i bën forward se mesazhet i shkruan Olta vetë. Sa mirë she je mi Olta. Mami do ta dërgoj sot mitisorës 9:00 dhe 10:00. Mire ka dërguar, <laughs> mire ka dërguar. Nuk ka kohë të na shonë mami tatish. Ta. Si ka kohë ko, mami? Tashu po. thosha dawn. Se të Dhe ç'o mami mesazh? Mamim mëcion mesazhe mua. Zemra, gjëra. Po në, në fakt herë herë ngatron. Herë herë ngatron. Mm. O oh, po që nga Flori. Hë. Ky numri që na shko. Olta e papari njësh. Amba oh, ja dhënë numër tjetër 915. Amaltin shikoi. E lexoi tek Altin. Mesojë e lexoi pak këtu çfarë do të thotë ky? Nuk nuk përmbahet fara Olta sot. S'e nzorët nga puseta. <laughs> Olta e papari njësh, ky ky mund të jetë i vërtetë. Kjo mund tjetë i vërtet? Pra, për egziston fjalla mund. mund. Oh. Nuk e sot t'as njerë me siguria alë t'i njerë. Oh. Ora, mund tjetë i vërtet. Po e mbuld programin e mesajeve, nuk pres më mesajeve. <laughs> <laughs> e, një sekundë, një sekundë. <laughs> po e jo më më lërë t'asht e kam... <laughs> Failed. Okej. Okay. Mm, mm, mm, Mirë, um, mm, mm. ka është për sot? Në do ikim. Se ciki... Ollë t'a o shpirë t'i vëgët. E, më shiko... <laughs> nuk është më ujot. Nuk nuk dirgoha mesasht Rihun t'ashe mesasht Falem dirit, falem dirit gjithve Si avlejna do t'y t'y t'ent Ate, ne po ikim Oll t'a po vjen Orgueses a imi është në Music Box Miqtashur në Basneshtu në Radio në Kleb FM Në ndhe 55 minuta t'ani Ciao, Jeri! Ciao, Lori! Miru pafshim! Miru pafshim edhe nga un This is Klob FM. Adherë, kë kam parun, ju mund luanin 069 27 22 nëse digjoni miqdashur... Në uh, në në në, ku është? Kë është? Kë është? Uh, së më ka dhalë, së më ka dhalë ajo. Kë është? Yesi. Nëse të gjemë të, do të tëtë është saktë. është saktë, së më ka dhalë ajo që doja, kemi të kësho? Gjithës e si, dhe këtëlo është i eri? Ok O, më të qërë o dita E di është mashkull? Uh, jo, i eri më vjen keqë nuk është mashkull A tërë është politikan Po nuk është mashkull, ah. <laughs> ore Gabi, Matin, je pjotë <jebjorda>. Politikane <laughs> Jo <Ja. laughs> <laughs> uh, Hillary, ka ishmisë Ja jo. Êshtë aktore? Ja jo. Êshtë wow. gazetare? Ja jo. Ok, wow. olda Kam par dikë që është një vajzë jo aktore, jo gazetare, jo politikane mm -hmm. Prezentu e sa Palim diri dolda Po Ka një emision të sajn? Jo, nuk do thoshe që është i saj është bashkëpunim Mihihi. Udoj Ortega. Udoj Ortega. Jolti, jo. Mirjam. Kemi kemi një klip të Olds si podigjet. Mund të semim një vajz që ka filluar nga moti karrierën e saj. Wow. Vajjeti. Bravo Lori. Në fakt Lori, kjo nuk është sajt. Se para motit ka pasur diçka tjetër. Ka pasur dhëra gjë, por gjithsesi nga moti. Okej, mirë dakord. Aha, jep. Ka dhe një motër shumë të bukur. Bravo, janë të dyja shumë bukra Urdronë si që ishe e treta? Janë të dyja shumë bukra Janë dhe tre motra mba se dhe të treja të bukra, po duj njohë Apo janë? <të> Fëllore <të> se e ka qitur Bravo Lori, e gjitha Sëmë qitë e mami, së shë keqe Ajë <shusë> se <shusë> e njojmë Atë ere, atë ere, më duke se do... Bravo Lori, kam Do, do që t'japësh në një... Në një gërmë të parë, në një qëksu për... Në bje më lullë je, mund të themi Ape. <laughs> po ndjem ndjem mendoj që të dyja një lloj e kanë. <gjë> nuk mund po, të them. Punë është sikur si na motra tani. Po njëra ka për motin. Pra. Po kush ka për motin? Kush ka për motin Altini? Ah, okay. Njëra ka për motin, tjetra ka për topin. Domethënë <gjë> sportin. Apo jo. Ja. Dhe vazhdon ta bëj. Dhe vazhdon ta bëj. Sportin. Sa gjë. Saktir. Mira, shiko, shiko çanohade që ka ai. Pa lorët. Ai ka një nuhari të jashtëzakonshëm. Ti ka shtotur goja më gjithë sy. Këtë lojë duhet ta luajmë loja e lorit. Ah, brap. Doshta, doshta. Bravo A. Altin. Jo, jo, s'ka lidhje. Po, s'ka lidhje, nuk ka lidhje vëllime. 100% lorë. Do të shkoj drejt në sy dhe të them po, 100% lori, nuk. Më shiko pak në sy. Shiko, shiko. Në 2 sekonda zgjuam farës. Më shojmë jis që janë. The greatest radio personalities. The best music The funniest shows This is Club FM Kjane ju e i vajnë sa ka të bëjnë me artin Ja Ja, por mund të funksionoj e dhe si art Mund të funksionoj e dhe si art Pa, por jo arti zë akonshë Kërët bëjnë me të ngrenit Kërët bëjnë me të ngrenit Arti kushinas, arti kushinas Jo me është një gatim Mund të gëtuhet Mund të gëtuhet Po zë akonisht hajt e gjaldunet Jo, nuk hahet kjo. Duhet patitesh do gatuesh. Del nga deti. Jo, jo. Del nga toka. Po. Ës bim. Mhm. Po, teknikisht mund ta quajm bimë. Pjesë e një bime. Jo, jo. Jo. Tani. Po. Fillon me l. Ta mendosh pjesë e bimës? Fillon me l. Jo, pjesë e bimës. Po bima e bën. Jo, çfarë është lëja? Lule lakra. Jo. Jo. E bën bleta. Jo, jo. Jo. Jo gatot, do. Nuk emer nga toka. Gatot emer nga toka. Është shkundur nga toka. Jo. Është fillon me çë Me çë fillon? Me çë. Jo çepa. Jo çepa. Por fillon mi? Një sekondë, është pra shkulet nga toka. Fillon nga. Nuk jam shumë i sigurt. Është ajo që është apo jo? Nuk është nën tokë, është mbi tokë. Po pra mbi tokë ç'ja? H. Gërmaja dy. Nuk është se çfarë, nën dimëzik, jepi. Çfarë bën? Nuk e mbajmë në. Le fjalën, jo, çfarë bën? Çfarë bën? Futet. Si ha? Kjo ha të egatuarose jo. Po më thon se gatuaj Maltin. Çfarë është pronë? Oke, mbasa nuk e di gatuar. Python, Python, çfarë, çfarë, shpigo. Po e kuptoj, po nuk e di për moment. Ç'u bë fare? E kupton, e kupton, po nuk e di. Është një që më qetë se di fare, apo se ka ide. Disa që më qetë, nuk e di, nuk e di. Po di katërën. Pam, që edhe jo çepa. Jo, është çellori që fillon me ç, nga që i shpij mund të gjej çepa. Jo, si kusht. Ti saji zhuraj. Kush e ka ngur? Ti George. Kanë gojë. Çfarë? Jon me çë. Um është bimë lart, bimë lart? Jo shumë, më sa di. Më sa di është shumë. Olre, është familje e portokalleve, agrumeve. Jo. Jo, citro. Jo. Jo çepa jeri, por është diçka tjetër që shtohet. Kushtohet kujt? Që pushka? Jo, jo, jo. Që pushka. Po të hiqje. Kur isha <laughs> unë do të dosha që jemi brenda familjes, Jaltin, jo. Jo që pushka, që kobura ja. Që, që, çhm. Nuk është e Gërma e dytë. Ka mocit deri tani stop se kan, më fal. Kastraveci apo jo? Ka Stravitsy, po psikologam që ka Stravitsy aty. Këse, bomblan. Me q, me q. Sa ishte? Se ishte shumë i sigurt që për 1 minutë do i gjeni. Bravo, ja, s'ka kaluar. 1 minutë gjë të miri. Nuk është qithroja, nuk është çepa. Kydes. Po është me q, nuk është pjesë bimës. Ku desh. Mi that në nuk është pjesë e bimës, nuk ka thën. Jo, ja, un për këtë nuk jam e sigurt. Po mirë tash më fal, o. Më fal tani, një bim çfarë prodhon? Pra, është pjesë e bimës se prodhon bima. Në këtë kontekst. Nuk mund të them është gjeth apo. Në punën e jardovkut tjerë, por është frut pra. Jo. Po jo frut. Jo frut. Mund të themi hyn të tepër të perimet sesa të frutat. Të perimet. Një perim me qemë. Nëse ka perim me qemë. Perim teknikisht perim. Se ky perim është që E thash teknikisht, nuk ka lidhje me fruta. Dhe duhet azi. Po tësh kë u shime që? Ë? Çulli. Ka di shprehje uh, të urtë për këtë? Po, po pra Obra, i krye kosit. Jo, jo, jo. A derit, ja them, ja atë një dimë. Është ka është e grurit e këto, të këto, të drithrat. Po, mund mund të themi. Jo, është është tani që di të më beçë është gruri. Është është një lloj fasuleje, siç <laughs> nuk e nisi. O. Domethënë që mbasi mbasi ke pirë një çaj bëhesh Po, bravo E pra, ti kemi të atë pjekura në helë, mirë dhe ishtë Bravo, doza, bravo Bravo, më nuk holde A mirë i pas ka qënë e vështirë Shumë e vështirë ishtë Po, e vështirë ishtë, këpap Oke, mirë, 069-20722-06-1920 722-22-në do të ndërpresin programin këtu Për të hakmarnë në e bajzane Fut një këmë të gjatë alëzi Që të gjim një fjallë të gjatë Po, po, e kënemi bas pak në KBFM I claim it down forever in the smoky afternoon I can save these questions more for ever I can see no answers coming to For these stops still and so have we know Our hungry words left hanging in the air Because we'll see is neat forget the hours now This where we had The getting gets easy where the milk and honey run. Paradise. And I sense grow sharp off the fruits of an island sun. Paradise. Paradise. So just let me back and back. Able. I've had sweet sickness osajde. Se do. Tashi është e bukur fare. Jo më thim mund të vish se se arriun këtu për ty. Edhe hajde. Por çfarë të kën? Nuk uh... e eh, kam. E shisha bisedën tashi se je shumë e keqja. Kush është e keqja neer? Thon dallimin hahet buk. Edhe mua un nuk po thosh asgjë se isha duke u marr me diçka, por më thën drejtë më ha. Ti mes po funksionon zakonisht kur flet Altimi. Po, është e vërtetë. Po. Ndërkohë thotë Orta edhe mua m'hajt, dhe mm. jeri, që është qëtije madhe, thotë qëtije madhe, tha mua Po ma sot, hajt edhe hajt. mua asot Po, e vërtet Edo më m'm them, ajde shkojmë filan vënd U, qëtë do pëjmë atje? Po, qëtë do pëjmë atje, me qëtë do pëjmë atje? Por qëtë do pëjmë atje? Mendova e që nuk mund të hamë ka shherët e tje një dhe i dytë alfini nuk vjen ora të hasht... djetë Sepse ka orgesan Ako pëtove, tani? ka emisione. Ti ke hallin e orgenesës apo ke hallin e që skicat hash atje? Se un të thash, atje jo, mund porosisim. Që nuk mund porosisim edhe vezë të skuqura, mund mund porosisim çfarë duam sin shtëpiton. Un uh, kisha hallin që nuk vjen Altini. Faleminderit që dhe më mund të desh ta minimoje që të gjithë këta. Epo tani mund të shkosh të hash me Jerin dhe shkon. Është ka një akt dashurie. I think se është është un të rriqem, Olta bravo t'qoft. Bark thar do rri dhe pa ty nuk ha. Në gjithë se mua më duke më të përsi kur zonë të të shkonë të te... nga të vënd se do në ne... do, do bjurek për kosë Do bjurek për kosë Qfarë thot a më? Nuk farë, والti, either, orta, ta, ta të iqoj farë, oaltimi në grepa kofjet Pa tjeder, oltëta, po ta bërkthej unë, do bjurek me kosë thotë Blendi, nuk <gjë> dit bërk, s'hap do t'petë <gjë> Nuk kam <gjë> grem <gjë> bjurek, <gjë> dje <gjë> Tani mons në, e bo një grop në bako Në di I fusim një dorë qiqëra, thë e munë, edhe Unë dhe ma ikim atje Një një një një, me ratë Marim dhe altinin Marim dhe orgesën Mi qitë orgesën dhe jetë atje sa ta e mbajnë të kër Radio Klab FM Ta një punar është që ne marim orgesën, nuk jam kondra, pa jo është në rrë të punës Jo jo, e kam fjallën, në thjeshtë marim një radio Ose jë temi ngrie pak zërin Edhe <laughs> <laughs> zërës e e kën edhe Edhe në kemi me vete orgesën Edhe kështë Po Lori nuk prononcohet fare, vjen, vjen i hahet, nuk i. Njëra nga gjërat që është kusht për të punuar në BBC në radio, hm, mm. paktën tek Radio 1 është që kush është mikrofon, është në pult vetë, tam, më shumë online. Mikrofonin kthehet, ti ulesh në pult dhe mikrofonin e ke përballë. Hm. Mm. Dëmson. Do mund ta bënë këtu orkestra ku jam. Mëson, po. E bën ajo, s'ka më problem. Mëson që të që të Ata e thonë drive, me nga, mm -hmm. me nga pultin, mëson ku i ka gjitë butonat, këngët e radhës, kompjuterat për para, gjdo gjë. Edhe një gomar mund të mësoj, me thonë drejte, nuk është da që përshpirë, nuk është të shkencë. Pra që ti nesër e ke pushime, të gjove beshë. Jojo, po po themë, që kjo praktika bëndi. e, ishte o përëndia mund të flasë pa ndërhyrit e tua boshe, se së tu asin gjë. Pra ti nësëre ke përgjim në blendijin. Bl bl ja ule pak pesën në ti. Ule pesën në ti. Ashtu. Se na qëjte pesa. <Morris> pesa. Por, uh, ata në BBC din t'i shkare. Sepse e kanë bërë që speakerat duhet të njohin pultin dhe t'jen vet në kontrolin e transmitimin. Sepse u është ngrën një dit në gjesa t'yre. Kanë përshimin? Gjësa që kanë do dhur t'i kur. Pam. E kanë të nësita marim në... Për pse duhet se tjetër, duhet di kush tjetër Se duhet di kush të rria ty e dy veda për Ti heqesh kohon këti tjetërit Kër ndërkohë mund t'abëj A i që pëm vet e missionin Edhe nje më mirë se e pëm vet Edhe i ak... kur filon kënga kërsh kurs... Si që thosh edhe Seneka Që koha, koha... Edhe, minjonsi, edhe më mirë njësi nuk ta këthendot Ka di shka E drejt A të le të bëjmë shër adion e këthimit Ngria në që këmë pesën asaj Së <laughs> me ngria të më të një A delegosa duhet gjeni fjallën tonë, ju që jenë ndihjim, mishtashur Unë dhe altini kemi rëndakord në bëj një fjallë Olta dhe jeri duhet të zvullojnë se cila është Letë luaj Ha, e të fjallën juaj? Fjallën juaj nuk është qikër Që të ha, qikër është bishka që... që mund të hashtë Ja, nuk ha është ja. një send Ja Concept Nuk të thoa, ja është një bosh Një bosh është e pasak Azi bosh këtu, Olta. Ësh diçka që e bën njeriu? Po. E bën ti aty? Ësh profesion? Jo, unse bëj dit. Jo, nuk është profesion. Veprim. E jo, jo thamë. Ëh, diçka që e bën njeriu, por nuk është veprim, Olta. Është vetë njeriu. Biologji. Perëndi më pak. Jo, nuk është kaka. Është një organizim. Organizim. Po. Është një p. Një p. Çoheni p. Për... Pra, protestë. Një protestë protest. jo ja, jo. Ja, jo, ja. një ja, organizim i tillë. Mm. Është organizim i mirë. Është organizim i mirë, është për çejf. Është artistik. Artistik do thosha po, mund të dhe artistik. Mm. Po më pëfillon. Jo, ja. yeah. promovim. Jo ja, jo ja, jo. Ja. Është ja, diçka jo. Yeah. Mm -mm. Promovimi është commerce, nuk është art. Kjo, përgjithësisht organizimi bëhet në një event të caktuar. Bën në disa vende. U bën në datë. Por në disa vende nuk bëhet. U bën në datë 2 1 i prill. Një maratonë. Jo, jo, jo. Ka vende ku bëhet dhe është tradit. Ka vende ku s'bëhet dhe s'është tradit. Jo, nuk ka bënë filmin. Kë, po kë? Fillon me kë? Nuk ka fillon bravo. Ko, ha. Kon. Kon. Kon. Konsert. Konsert, ja. Al koncert do të fillon. Po pra. Ka vende ku s bë. Ka vende ku s bëhet. Ka vende ku s bën. Fillon me k. Fillon me k, bravo. Kdo. Dishapo. Jo. Jo. Fillon me k. Këëëë. Këëëë. Ja. Ja. Po çesh një organizim që fillon me k. Çesh një organizim që fillon me k. Hajde bëjmë një k. Do njëri prej nesh bëm, do një gjë të tjerë. Jo, ne nuk kemi shumë të. Do të vënë në Shqipëri. Ndod, ndodën në shkollë. Nuk ishte këdaw. Ja, nuk ishte këdaw. Jo, pra ja. ja. pra në konferencë, në Jo, jo, jo. Fokusi në konferenca është artistik. Është me muzikë, është me Është me kërcim. Është me kërcim, është me është me me kostume, është me ngjyra, është me Ka, ka. ka, ka me bravo, ka bravo. bravo ka. Karnavale. Bravo! Kuklesi, bravo se, në, gjeti. e gjeti. Ej gjeti. Olta mi dashur. Bravo. Bravo. Po këtu tek ne nuk është raj. Donë brenda ta digjten. The This is Club, Club FM, FM. 100.4 Icon Spade, where do I call it? Mir. Mir. Or George. Or George. Or George. Oh, Ellie. What's <laughs> that? <laughs> Ellie. Oh my god, Ellie. I'm sure you have Golding. It's <laughs> the Mir. Mir. We don't have to worry about nothing <tipat> Shumë mirë dhe ka një zë që Shumë dhe qande ka Shumë dhe qande ka Shumë dhe qande mm. Orgesa do të plaste Ta kishe një zë që si kjo Bahave së së kuqura Eli Golding Randai Human race E që në orgesa zë si që po thotë Ti do të vrisje për një zë që si kjo <laughs> Segonse Orgesa Dal, dal muzikantale, kandoris. Ah, çfarë janë këto prononcime <coughs> që bën në emrin tim? Altini, jo, okay. jo në emrin tënd. Altini shprehu mendimin e vet në emrin e tij. Tha Orgesa Zaimi do të vriste. <coughs> për momentin. Um, ti shpresh a do të vriste për për ndonjë arsye? Asi hers. Asi. Sa e pamësuj. Unë mendoj ka faza. Për një çantë Moschino të fundit fare që dal që më pëlqen shumë. Vërtet e ke? Si xaketëm. Është edhe çantë dhe xaket? Jo se do vris apo edhe mund ta mendojë. Po, s'është thënë që të vrasësh një heri për shkak. Donë të thonë ka dy faza, ka dy fazat e kërgesa, është. Para se të ishte nën që mund të vrishe për një zë dhe pasi është bërë nën vërt për një çantë Vërt për një për një për një është e mërdet Minimumej duhet të lësh nga vijadja, motër të ashtë Shorë se të gjështë Shatot gjartin një për një për një Jo, të gjohullë dhe se... Fillojmë vjedhjen, pastaj me vrasjen. Është është është vjedhja logjike e gjithë uh, kësaj. Ta, në, ta, ta lëm këtu që të dëgjojemi me dëguesit e 100.4 pas pak, kësa pa, se kemi informacione shumë interesante sot, jo për vjedhje dhe surrasje, mm, mm. që kanë të bëjnë vetëm për muzikën. Jo, jo, këto vjedhjet, vrasjet dhe krimet e tjera, lëreni për tëm mision. <laughs> është klubi i mëjesisë që i mbulon. Vjedhje, vrasje, çfarë duan s'ti? Seri e prerje. Po, po, seri e prerje dhe sharje. Kurse në në music box sigurisht ka nefasin për artin është, për <laughs> muzikën po <për> Hollywood <laughs> është e gjitha është gjitha rreth muzikës sot është e martë kështu që i Billboardi amerikan. Billboardi mm. amerikan. Dje janë zhvilluar çmimet e uh, uh, Country Music Një event shumë i rëndësishe muzikore në Amerikë Ne se kapim do të se shtë të tja Në që dja që është muzika populore po themi në Amerikë Edhe është ma vërtet një event shumë i rëndësishe mipërvichëm E di, ka të zirë Taylor Swift e muzik? Në zirën në pasenë ikë shumë se, si që thonë nga Ferra Ka këndu këtë i peri, me Dolly Parton kanë kënduar dje Ndë ka qëmë një duhet shumë interesant Kanë kënduar këngën më duhet të Dojit, <laughs> si nuk plaket ajo, sepse ajo është dhe më dhe në gëgja në moshkë Shumë pjeka ka luar të gjashjetët dhe prap është shumë Prap i ka për pjetë Prap i ka për pjetë Po, është si do në gravitetin Ka m'dryshar. par në herë që të rritë drejti jetë këshumë braba E në rritë shumë E ke par? Nga afër jo <laughs> Ska në <laughs> pasur mundësi nga afër të shumë Ska në pojtë të jafror, duke në që ljarë gëto <laughs> Këtë Nysa, um, kur ka qenë kur ka qenë Realtin, shumë vajza kanë vrar për të pasur të. Po, po, të <laughs> Punonte në një ferm pjeprash. <laughs> um, po, jim na kemi këtu në Shqipëri. Shumë merr me pjeprë edhe Nysa. Ehm, a më po ndoshta jemi neja. Domethënë tipo Dolli Parton. Po, kanë kënduar Jolene dhe Coat of Many Colors janë dy nga këngët më tronditëshme të, të karrierës së Dolli Parton. Dhe që në infar mënyre kanë ndryshuar uh, historinë e muzikës amerikane nga tekstit paktën Kjo Code of Many Colors Që fletë për uh, vuaj tjetë dollit kër ishte e vogël që nuk ishte qëfar të hante A, Dhe e jëma uh, përpiche i gjdo dit që të qepë të fustanet, të qepë të batanie të Me copat të ndryshme që ditë në mm. shpi uh, ra që këshu gjërat vjetra Që mundonte që ti shkollon të fmijet Hmm është tekst shumë i bukur prodhueseni colors le le shiko kemi një klip nga nga kjo një klip i shkurtër nga nga mbrëmja e vosh Kelly Perry dëgjoj pak our dolly parton and katy perry hollywood's oh besties? ladies and gentlemen My personal hero and a powerful woman, Miss Dolly Parton! <laughs> The roar okay, sure. sure. <laughs> <I'm not sure. laughs> it's very nice. Let's go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Dolly Parton. Mmm. Super, super. I'm going to go. It's an outtake. Super duper. Mir faleminderit Orgesa Zainili. Orgesa e konfirmon mejs tashun nuk do të vriste për zërin e Ellie Golding. Mund të vriste për një chans maskinon, kështu që ruhuni. This is Club FM. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't I love you, I'm so untrue, I can't even convince myself, when I'm speaking, it's the voice of someone else, oh it tears me out, I try to hold on but it hurts too much,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 them 100.4 uh, eh yeah, mentre d'hotel sedi oh sedi mentre d'hotel mi dissa metratel io io dissa metratel mir ie erim si erimoin men cengel Po është një reklam që e dëgjoj her pas herën që thotë a di mm, se çfarë do të më drejt hotel. Si menaxher i restorantit, pra menaxher i restorantit. Ah, okay. <laughs> <laughs> Metri i hotel. Po. Ëm. Um, <clears throat> Tek, çka uh, kompania ku jam, thotë dikush, rriqi uh, ditën në rrugëve dhe lekul letër. Ha, ha, ha, ha, oh, ha, ah, jepai. Wow. Po. Skëlçum. Mmm, mm. mirë fare. Kurse, kurse uh, për punën e saj, fletë pak Sharlise uh, Theron. Mm. Mm. Çka në faktë kam folurë Sharlise Theron edhe në që se ka billë. Të dyja. Po. Një rëndë në mështë të dyja. Ma tje, a mund të them një që. Mm. Uh, Ndjen shumë keshë për tonë, se janë në në kuarë. Pse? Janë në në kuarë, se janë shumë bugraë. Wow. <laughs> që, ju betohem, është vërtet. Seriosisht. E shë vërtet edhe kam seriosisht. Në uh, bitë qita edhe pse... Kam përmendin që ka qenë në do të jetë në kopertinën e revistës GQ Gentlemen's Quarterly mm -hmm. për uh, muajin maj, do jetë Charles. Po, ka për një set fotografish për to. Mm -hmm. Por thos, shikoni, ju themi 100 dot ajo. Rolet e vërteta që un kam dëshiruar si aktore, nuk i kam marrë dot edhe për shkak të bukuris. E djemi realis sot ajo. Sepse sa rol e ka ku është një rol me me gravita, është fjala që ka përdorur, mm -hmm. një rol me peshë. Mm -hmm. Roli nuk nuk ta japin don të sepse në fund varet edhe marja e aktorja, e cila përshtatet edhe fizikisht me rolin. Totë ajo. Normal. Për shembull, nuk e di tani. Çfarë mund të jetë? Po një murgesh me kurriz, e kupton? <laughs> mund të ishte roli. Se bën dot me goje shumë e bukur i kan thënë. I po shumë e bukur. Steron ka bërë një rol që për mua është transform monster, monster pa, është mi, transformuar dakt. totalisht. Po, dakord. E, më thotë ajo, kështu në 6 orë grim për ditë është. A do tash i ka zanat të këtë gjëra? Por, por këtë ka thënë. Do të thonë jam kam dashur të mm -hmm. bëj role të thotë ajo, që janë role serioze, role me peshë kinematografike, ku personazhi mm -hmm. nuk është një femër e bukur. Dhe mua më thon vjen shumë keq që shumë gjallë modele. Je yll, je yll, nuk bën Gjash, se do do do, do, do prishi filmin. Mm, bukuria jota. Kështu që jam ndjekur thotë. Eh. Në disa raste, ë uh, keq ashtu e keq kështu. <laughs> po pra, kështu që Charlize Theron ankohet për bukurinë e saj. Ka bërë të një njëjtën gjë me Jessica Biel. Duke thënë të njëjtën gjë. Jessica Biel ka thënë pak ka shumë të njëjtën gjë. Të ajo do doja edhe unë të kisha karrierën e Scarlett Johansson apo Natalie Portman thotë ajo. Për Po smë lë Hotness, smullë temperatura e lart e fizikut tim. Smullë hotnesi ka të drejtë kanë. Tashi 2 sekonda që si ka bllën shumë mirë. Po edhe ska lexo Jensen. Apo Nelly Portman, unë kuptoj Nelly Portman është pak e vogël, kështu ska. Si peshit po s'ka gjë. S'ka problem, e ke parasysh. Nuk ka asim problem. Prap Hot janë të dy janë. Hot fare. Sidomos Johanson. Johanson është. Po mirë, ju themi një tjetër? Po. Po këreja Jennifer Lawrence. Le, më s'ka të bëj. 35 vjeç. Kjo është e provoluar. <laughs> po kjo më, po thot Jessica Bill që un thot ajo nuk kam karrierën e Scarlett Johansson e ca tjerave sepse jam shumë hot. M'fal për po, po Jennifer Lawrence është më hot. Po bëra. Faleminderit. Edhe ka dy Oscar. Tam. Dhe s'ka mbush 25 vjeç akoma. Kështu që mendoj që vetëm Charlize Theron nuk ket drejt. Edhe so. un çu them. Charlize s'ia ja jap se e dim që mirë. Por, shumë mire, është aktore mirë. Po Jessica është. Kështu që me këtë e lëm. Charlize s'ia ja jap të drejtën. Okej. Okay. <laughs> Mirë, uh, kemi një fitues më të dashur edhe për uh, këtë Gjënevogulj. Je Timi Fuski. Je Timi Fuski. Do thot justifikime. Jo justifikime. justifikime. Është flaka 389 i morën numrin ton kontrollin e plotë mësosur. Jo 1. Për po shumë 2 ose më njëta. shumë justifikime. Flakate? Po. Bravo. Flaka, bravo flaka. Justifikime. Mm -hmm. Mm -hmm. Na ngroh shpirtin që e gjetë. Te lung flaka. Flaka <laughs> është emri i bukur shumë, më mm -hmm. pëlqen. Flaka është emri i bukur vërtet. Me përkandeli mund të thuash dhe zjarri, pse nuk e di. Shapaja. Mund të thuash pa Lori. Ha, Lori, me përkandeli mund i thuash çdo gjë të çdo kujt. Moçenushe. <laughs> Lepurusha. Piromane po. Lep, Piromane po. Piromane. Piromane. Piromane se Josefos pa vina male në tur. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, hello. We're just, we're just. Hello. Hello. Hello. Hello. Quaz, hello. Hi. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Qurën e kosa, t'i gjojni këtë zë, nëse ja dini t'a identifikoni se kujt i përkend, duhet t'a tërgoni me njëherë, në 069 207 222, 069 207 222, për t'fituar një durat nga klubin gjesit, dhe një durat nga dyqan taksi.com. Dyqan, më falëni, pëse po qesh n'juve? Qesh n'juve, qesh n'juve mua? Jo, ja, jo, ja. okay. jo, ja, me në shikimin në një A, i tjetërit. <laughs> Njëve, si s'isha si i stili, që që. Uhum. Ja në dy shok njërë i he dorën qaf tjetrit i thot diska nvesh i thot shive kote dhe qesh Shive dhe qesh kote E përta shikur nga i treti E dhe qesh kote Si kur unë file okay. ty Shive nga Altini e dhe qesh kote Shive nga Altini e dhe qesh kote Shive nga Altini e dhe qesh kote Se qesh njume <laughs> Ate, e diqojm? Kurjes Tash do dinte ashtu si qtashon dhe ashtu dogi Se s'kisht e si dinte dryshe Jo se janë falgjoru As një laft nuk maravesh. Por edhe mund të jenë, por edhe mund të jenë. A da di gjemë dhe një? A da di gjemë dhe një? Pa tjetër. Tash do dintë ashtu si që tashon dhe ashtu do një. Se s'kishtë e si dintë e dryshe. Jo se janë falë gjoru. Shumë interesantë. I denë më të vogërë s'kam. Një zë i trash. Ase të paguim shogad oralin. Është nuk është fallxor. Kjo është rresht. Jo, jo, jo, nuk është fallxor. Në profesion nuk është fallxor. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Idealin lafet, po nuk është fallxor. <laughs> yes. Val kuş val mund të val te yet val. M. Mm? <clears throat> 019207022 nëse arrini të identifikoni këtë personazh është i njohur po altin shumë i njohur shumë i njohur një personazh shumë i njohur shumë i njohur çiki çiki ta çiki çiki a gji çiki çiki ta çiki çiki ta nana nana nana nana ta nana nana nana po ku tjehon ieri mos mbyet se çan do të mendin time nuk e kam i dashur fare Hynë, dalin, gjëra, mendim e trena, paparë, paparë... Njerës... Kujdesh mësë për plasën, kështërënësishme. Edhe... Gjithka vorbul, edhe pasaj unë që themë... Qiki, <tri> <tri> qikita? Nga, nga jambo... Në në në në në në në në në në në... Se t'baj mund se si është fjara. A fjara, të më bajtëm rëndjena, do. Paparë... <tri> Dalet mos e gjejmë. Tani së qasë gjenë. Qikita shkruaj se dedirekt. Qikita del? Mm. Më duhet gëndë jambo, mund të bëm edhe, ja, se doli çikita. Çikita që më thon bajze vogël kështu, çikita, una çikita, un chiquito. Mmm, jambo, jambo. Po të bëm çikita dhe jambo, mnden gjë? Është çikoladë, çikita. Çikoladë çikita? Jo, është tjetër. Nuk është kokë jambo. Jo kokë jambo. Jo kokë jambo, jo. Jo. Ai ai ai, kokë jambo. Tjetër kokë jambo? Ai jo, ose më bëi tashin. Tfilloi un tash. Ajë është nga Mr. President grupi i mafën bot. <laughs> Mëna. Mm, mm, mm, da, mm. mm. <inaudible> oh, yeah. Ba -ji, ba -ji mm. ba da ri da ri da ri da ri da ri da. Oh ja, bazi bazi jambo. E gjeta. Ëm. Quhet ba bazi, por s'po me jëm, baji baji jambo. Çiki çiki çiki çiki çikita. Darëmos kanë një gjë në Facebook, në YouTube. Ëm. Bazi bazi jambo. Wow. Wow. Hey. Ëm. Mm. Çiki çiki ta. Doli gjornjërr, dgjojërr, çfarë është? Kjo është Kjo është. Ta tan ta tan ta ta ta tan tan. Bati forte o tambor. Kusengdom mes rekalo. Carapizzo, egandom. Wow. Eh, karemi mo menzuesh. Bati forte o tambor. Momenti tudicem. Bati forte o tambor. Du do tjet serioze shumë sikam. Shum. Ka është një protest. Po pra, të probleme të gjithë. Vërtet qeverisë. Këngë revolucionare. Du do t'jetë edhe në Britma kështu. Ha shih dorë. Oh. Du të tesa te parku di she chike chike chike ta, ga chi porchu tambo, sete chike chike chike ta. Ela só dança que meu bota lança e o papo de tora de para brincar. Ela só dança que meu bota lança e o papo de tora de para brincar. Mir, okay. Okay. Ela <laughs> me avullore, ela me gjëra. Bravo, bravo. Falemderit. Uh, uh, uh. Pum pum. Bora, carra pizo chuvet, tik tik tak chuvet kënga. Carra pizo? Jo chike chike ta? Jo. Me... Yo... Uh, tic-tic-tac, po, tic-tic-tac, por, uh, <laughs> shkuet me rrëtë fort, me cë filon, ta. carrapicho, është me cëha. Jo, ideja që du të punoj ora ashtu, <laughs> që të ne kemi tic-tac, tic, tic, aty <laughs> e ka... Tic-tic-tac. Qiki-qiki, ba e dhe qiki-qiki ta, thonë në qida ndëja, por, nejse, uh. oke, okay, mirë. O, Gjoj, shokum, Gjoj me njëm të zërin edhe nga e më njëndim O, Lori, Së, dhe njëm një shumë për të gjoj O, për, oh, për mund të afroj, për është oh, të jërit është të jërit Për kërë dhua lajvë jërit Për mund të njëm shumë nga kafja jërit Për <laughs> mund të afroj Vjej do vjen pozit po do thotë. Jo, sigurisht kam. Sigurisht ka thënë jo, po vetëm mos më duk kështu. Jo, ka thënë jo, ka thënë. Mos bëjam kështu sigurisht e ka. Për kafe nuk ka thënë jo. Për kafe, për kafe. Jo, okay. Për kafe, për kafe jo, nuk ka. Tash do dil tashu si çfarë shoh nga ashtu doli. Se sikisht të dilte ndryshe, ose janë fall xhoru. Pa. Nuk është e vështirë. Sa është e vështirë? E di, e gjeta, e gjetë Lori. Kam një ide, po. Mos e suo Lori. Po nuk është domoma mund t'ieti trashur, po ka një tim që kam dëgjuar se i fjali, por nuk i di. Nuk e kam, jo, s'e kam, s'e kam kap fare. Është aq i njohur sa Është, çfarë, çfarë çfarë punë bën? Mund të them se po ta them të gjendet, kështu që të them. Okej, mirë, Lere, se objekti i lorës është brun. Muzikësh <laughs> <laughs> brun. <laughs> I gjat. <laughs> I gjat. Një brun i gjat, miq dashur. <laughs> Kemë një brun të gjat sot në Kryeminë e Ngjis. This is Club FM. KlubFM 100.4 Helo! Mim jesi shtjivë? Mim jesi? Mim jesi? Mim jesi konca? Mim jesi, blendi. Mim jesi. Mim jesi, mim jesi. Të ište një. E mënduot fjallë një? Pojër. Nga të rruget si për, o tja kushe shkitu e si... Mbjellja ishte shë radio jon, është elda 355 i mbaro numëri fiton dy bileta për në Cineplex Me mbjellja mund jetë edhe i kimeve të kokës Ta... Me sa kuptojmë ne? Hmm... Hmm... Hmm... Hmm... Hmm... Hmm... Hmm... Hmm... Nëse ju jeni gati, po? Ne jemi gati, gotë, za? Dhe kortë Ta në i mbetet që ju të bëhen i gati Në gati jemi Mashallah Pa është dojmë pra? është send? <laughs> jo. Si. Ja. Hahet? Mm, ja, ja, nuk hahet. Është diçka? Është mm. edhe mund të hahet në disa raste. Është normale po të hahet? Në në një rast të veçant. Mm. Hahet. Ka njerëz ka që kanë, ka njerëz që e han. Apo jo? Po. Po ka ka raste të tjera që nuk hahet, sepse kjo gjë vjen në forma të ndryshme. <laughs> Fillon me b. <laughs> filon me B, bravo B, ë? Ja, jo, jo, jo Ja, po ja, ja. ja, filon me B Po filon me B, bravo, jo B, ë Bë, ë Bërtha, ma filo ieri Bërtha, ma, po përë Jo, bërë, jeni në rrugën e dur, vajzë B, bë është që ditërishë është që ditë që ka je? Bravo ieri Ba Baf, jo Ba Bëri Ya ya ya ya ya Brinja Brinja ya yo Bisho BOY Oye vamos The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FF C'è una cosa, Giacomo e Lidia il cuore del verso Mmm Sdrige mie Sdrige Je je je vous vois hop yep. Në lidhjen e fundit kishim train që qënduan Drops of Jupiter. Jupiteri është planeti i pestë larg diellit dhe më i madhi. I madhi zakonisht në Shqipëri, përdoret për t'treguar të, të madhin shef. Shef kuzhinës Jamie Oliver. Oliver Twist është një personazh i Charles Dickens. Dickens konsiderohet shkrimtari më i madh i epokës viktoriane. Viktoria ishte mbretëreshë e Britanisë dhe perandorëshë i Indis. India kishte mbi 1.2 miliard banor në vitin 2013. 2013, 2013 është viti kur doli filmi Ugly Will Street. Ugly ishte Jordan Belfort, një histori e vërtetë vërtetësi asnjëra nga gjërat që më ngojnë më shumë sot. Edhe, dje. dje është Dje është Dje është e Martë, sa e konsiderojnë ditë tersi. Tersësh kur gjërat nuk të shkojnë mbar, mbarësia është e kundërta e tersit dhe një urim për vitin e ri. Viti i më i ri është 2016. Euro 2016 është gjaja sportive më e rëndësishme këtij viti. Këtë vit ka dhe lojëra olimpike në Brazil. Brazilin një për sambën, karnavalet, ka fen. Ka fen olda më bën më mirë, por kështu s'më do i çfarë, çfarë është një alternativë vetëm kur nuk gjen. Korçare, korçare, nuk ka pafund, kështu që njerëzit janë rregulluar me shodrane, dursake, firake etj etjër, thuhet et cetera në anglisht. Anglisht është gjuhë më e me folur në bond, botë, Big Ear. Është një këngë nga Redon Makashi. Makashi ka qenë pjesë e grupit Arb. Arb në fillimin e fjalës Arbër. Arbër Gadia është organizatori kryesor tek Run for Autism termi Autism. U përdor për herë parë nga Eugen Bleuler, psikiatër zicerian. Zicerianët janë ata që bëjnë orat më të mira. Ora e Lig është një novel nga Gabriel Garcia Marquez. Marquez është nga Kolumbia dhe nga Kolumbia vjen Shakira e cila tani këndon këngën e saj "Hips Don't Lie". No fighting, Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this hey. She'd make a man want to speak Spanish Como se llama? Hey. Bonita hey. Because she's Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad hey. So be wise hey. and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, attention Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody cannot ignore the way you move your body, girl. And everything so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. I never really knew that she could dance like that. Come on, let's go Real slow Don't you see, baby, I see it's perfect now I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, Shakira, this is perfection huh? Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Have come to fail now, fail now See you doing what I can but I can't tell so you know no that's ever that, too hard that, to explain no. party yeah. signorita filla come let me see you move like you come from colombia yeah shit made it say mira en barranquilla se baila si yeah. se I'm still sexy, I am at fantasy, a refugee Ooh. like me, back with the Fugees from a third world country. Uh -huh. I'll go back like when Pac carried crates, for Humpty Humpty, we need a whole club, jizzier, yeah, boop, by the CIA when in Washington. Washington. So hey, I wash up, so I'm beings and Haitians, I ain't yeah. guilty, it's a musical transaction. Boop, oh. oh, boop, oh, oh, zoop, oh, oh. boop, no more do we snatch rope, refugees run the seas, cause we on our own boat, boom. Oh. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy, and when that's gone, real slow, baby, like this is perfected, oh, you know I'm on the boat, I'm on the It's right, the attraction, attention, baby, like this is perfection uh, No fighting, no fighting, no fighting, no fighting This is Klub FM Orës shënër 7.50 minuta, jenë me klubin e mgjesi në Klub FM 100.40 në ekranin e klub të vëzë, blendin mirë mgjes Mgjesi, si u viva Eja, që uh, oh. pot? mirë emision pojuaj pojuaj sheolta sheolta Vealtini ishin kombinuar <gði> uh, me të kuqë të yeri nuk kam parë se ti s'bën shumë foto Jo, e vërtet është. Ti ç' ç' ke veshur kshu në jeans me të kuqë? Yeri veshur gjithëa jeansë sot. Do blen tani s'mo të. Kur po veti yeri, kanë anë gjithë të kuqe? Po, kam. Kam të jeansë që kam mes. Kam të se thua Te xhinset. Duket apo s'duket, domethënë. Duket. Syri apo duket? Ku do të zhveshësh? Jo, jo duket, është të duket. Ka mbathë të kuqe në jakë. Jo, kam jakat e kuqe. Okej. Po pse jakat janë aty? Po pse kjo, po olta olta me artin i kombinuar apo çfarë është? Jo, është rastësi por janë ngjyra që kombinohen me njëra tjetrën. E bukur është kur ti dërgoi një foto. Mos thuaish edhe ti jetë ke kuqe. Jam që fundë e krye, njeri. Wow! E kemë nësysh fundë e mm. krye, me të kushtë kam qërape kruqe, at, të kuqe, atlete të kuqe, cilat nuk i kam beshur akoma, mm -hmm. kam bluz të kuqe... Uh, mm, uh, të brëndshme të kuqe? Të brëndshme të kuqe. Epo, fantasia. Qënë ka dita, dita Paske, e të kuqeve, sot. Paske, për të pas... Në rastësie e quditshme. Dit dem i quhet në të rastë. Ej, Holta Volta, zonazha simfajare po si jesh si puna? Po se di vera ka filluar mos klas. Nuk e di pse ka marr një lloj vendimi të tillë. Çfarë nuk... do të them? Jo, ti thua ç'at duarsh, unë nuk mund të të komandoj ty se ç'at thua. Sidomos po, nga distanca. Je përshëmoshje të pastash rrugës, kalove nga ana tjetër, kështu që të sma vare faren, nuk e kuptoj ç'apo ndon. Oh, vërtet e ka bërë këtë? Uh, Duhet pyesesh oh. veten. Wow. Ë. Do të pyes veten, shikoj, është është një inatçesh, mm. është një E ka para syrtë, e, e gërtita unë <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> një ditë atje gjatë emisionit dhe thash, "Komentet e tua boshme." Edhe, ha pse diti pse s'po flasun domethën? Ë? Ë? Problemi është na 3 orë emision, kjo vetëm këtë fjalë mbajti mend e kupton? Imagjinoa çfarë natika. Gjith gjith gjithë fjalët e mira që kam thënë, atë nuk e di. E ka para syrtë, është shumë e çuditshme, është. Tani unë një gjë nuk e kuptoj. Sa herë Blendi është në udhtim? Gjithmonë ka ka rastisur Blendi që ti dhe Olda jeni sherrosur më përpara dhe duhet të kërkoni uh, live uh, falje me njëri tjetrin apo duhet pajtoheni live. Ka qenëuar se më pse më merr me vete ti Blendi. Po po, un atë po mendoja. Olda ka nevojë për një udhtim, edhe sot madje sa në mëngjes sho dua të bëj pushim, madu të tjerë un kam të di që e kam thën, doja ta bëj pushim sot, por kur morrë mm, një mesazh dije mm, që nuk ishte Blendi shiko, u zgjrova të vijë. Un e merri orë, problemi është që jam martuar. Bës, po edhe ull taj e martuar, boga <laughs> <laughs> ja martuar <laughs> a, e, është Së bogat që Pëse kur e të që që qësja martuar unë? Ajo është përgjigje klasike, po Unë baj dhe unaz, o, Mati Po Ojo, qa ishte marta të rikë, ke një dhe da koma? Ja, së kemi dhe da koma? Ja, së kemi dhe da koma? Mart... Dullo dhe mundu të shmënda jo t'loda është me një a, blendi. Mart, të rikë Mart, të rikë... Po... Me qa fillon? E mund t'a themi? Jo hmm. po e tham, Solta gjeti më parë. Ta themi? Olta e gjeti faktikisht menjëherë. Ma thua je. Fillon me k, bllendi. Mart Cerrik. Kur e bën një anagramën ti do ta dish gërmën e parë. Kur e bën ti sja si thua <laughs> je gërmën e parë. E thot, ma thotat. <laughs> po se them, unë se them sepse anagramat e mia janë shumë të lehta, këto do jer gat tmerrshme. Pse kjo është? Ashtu si duket. Paq se thjesht është ajo Mart Cerrik. Oh. Mart, jo Cerrika me me r to but, jo ja, Cerrik. Me po, me r to but <clears throat> doën kshu. Roya e butë si rë egër, po e zbutur. Pa. Roka, rë si rë franceze. <laughs> Okej. Okay. March toric. Se po mendoja, po mendoja, mm. meqë meqë jemi uh, këtu. Tam. Um, Ëm, po mendoja sikur të bëja un pyetje nga aktualiteti si thonë. Po, zishte kish. Po, dakord, pse jo. Ja. Do na okay. shtojhi edhe neve. Jepje. Po pra, un po, mundohem, uh, mundohem sa më shumë, çunqë live. Nga, do Ko, pa, ka, ja, do ta hedhësh me muzikë aldi. Po, ja, kam. E kemi muzikë, kështu që mund vazhdosh. Okej. Okay. Mm. Atëhere, <tër> um, kush personalitet politikë Tha, dje, që mm. për ministrat nuk dal garantë Për ministrat e mi nuk dal garantë <tër> 0-6-19-27-12-22, dërgoni mesajje të uaja, pa harruar dhe emrin për që më fituajsë Më dukë sigur nga dalësonë dhe pak të fjellë e mesajje të po, më dukë Po, po, duke dhe dhe, dhe, dhe se, me, se, se që më ndodhje Po tani, gjëra që ndodhin janë. Të ndodhen edhe të tjerë, është. Po, po mendoja që t'i jepja ca një kështu komedar altinit për të qetur. Po ndërkolt apo e fryn aty më brapa. Ojo, ojo. Do të thashë se si është kjo frynie, do të ishe shumë xelos. This is Club FM 100.4. Alo, bravo. Dende Mezzuni se merr me vete kudo që shkon. Po, sepse u bën mirë njerëzve dhe rezulton që ti jet shumë i dashur për gjithë njerëzit që e takojmë për herë të parë. Po, më falni që dora do të hyrja e parë, se si isha pak i zën. Te po. Nuk ka problem se. Po rregulloja, po rregulloja dhomën e hotelit, po pastroja, po bëra krevatin, këtë gjë, domethënë. Lum hotelin që ka. Sipas. Çe ta lë të rregulloj. Sipas protokollit. Po, po do vitë drejë, që më vjen të drejë që tani është kur ju ndeshin. Po po shasokut. Pe mos kishte ndonjë tuf me lek. Ati <laughs> <laughs> nuk e dgjoi policë faren se, fare, se uh, kur saçi flet Altini dgjoi një sharr, por nuk e di se çfarë është. Ka, ka, ka, ka nga emocione, jo, ka nga emocioni. Mm -hmm. Jo, po, kam përsipën që nga çetyt kam më afër i, kështu si telefona edhe të dëgjoj më mirë. Po këunsi. Do shta. Si se të sketi kështu, ke zërin e ëmbël. Valla, faleminderit. Gjysmë gjysmë dëgjoj ti gjej vetëm për ëmbëlsinë më e certifikatës. Faleminderit, Blendi. Se më thon, janë janë këto çuna trinj. Po dgjoj ej, <laughs> Por, daltutem, Krafon, të gjer... uli mikrofonat e tjerë që lutem ulit dëgjamirën. Olta lutem tani jeri, të të Ua, mos i bëj këto gjëra. Ul mikrofonat thotë se un boshisha. Tani zëri në ëmbël e Gajeri, mos flas fare thot Olta. Ua, Altini mos i transmeto. Po pse ma ti u bëre xhelos përirin? Hajde, le të bëj xhelos edhe Olta, po bëre ti xhelos përirin. E po, është çudi e madhe se përgjithsisht bëhen çuna xhelos. Po pra, asha Nukaj kam, kam kuptuar asnjë herë këtë pjesë. Ka mundësi deri mm. që Qo? e gjithë Kjo logjikë e, e dekolorimin jo, që i bën Mjekros Aktini, kjo ky biondhiku <laughs> i, i gjetur, ka të bëjë me ty. Ka pamfështirje nën. <laughs> Se ti ke të njerëj të brenda htmlentities. Ka ka një lloj lufta. Nuk ta hezhtu. Ti po thuaj që Altini okay. do të më imitoj mua, s'u kuptoj këtë pjesë. Është Dakar, ieri. Është në Dakar me mua. <coughs> Interesante. Mund të jap sa Flak Borjeli. Tudeshem mjekër Borjeli. <coughs> jo, faleminderit, derkull, Kleringjet. Edi sa mirë ndihem pa mjekër, nuk e ke iden. Moh, shikoj, dje kur kurrë në hotele, Vë vëfshis në Correnti eh, ti, jo, e pa më vëfshis kurrë. Jo, mos e fut atë. Nuk i di çfarë Dembele, Blendi, lot të tër sa pasojit. Pra. <coughs> Si le tjetër kush e passon? Kush ti pasron Dom Antiminguoc? <sighs> jo, ja, Dom Antiminguoc në shtëpi pa. Po në hotel ja. Ja, jo më jo, në hotel para po them. Ja. Nuk e kanë përdorur asnjëherë. Çfarë çfarë bën në hotel me që spastron çfarë bën? Nuk po i them se janë shumë sekrete, janë intime. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.